і схопив лисицю за голову. Дорога з лісу тепер різко спускалася до берега, де стояв млин. Відв'язавши мотузку від лисячого трупика, Антоніо підкинув його високо в повітря і ще встиг помітити, як він звалився в футах за 30 від старого зруйнованого млина. Але чернець навіть не зупинився, часу було обмаль. До місця зустрічі він має нагодитися вчасно. Дем'ян, розпластавшись, мчав стежкою, щось нашіптуючи на вухо жеребцеві. Лисиця зникла з поля зору, і Дем'яна це вразило. Схоже, що звірятко мчало зараз іще швидше, ніж раніше, на старті. Ліс порічав, Турн побачив попереду глибоку ущелину і міст через неї. Лисиця попрямувала до ущелини, пірнула у ворота мосту і рушила далі. Дем'ян пришпорив коня і знову помчав вперед. За мостом розстелялося відкрите поле. Там загнані лисиці вже не сховатися. Опинившись на мосту, Дем'єн глянув крізь парапет. А коли знову підняв очі, то побачив, що лисиця раптом зупинилася і зненацька зникла в норі. Дем'єн вилаявся і в серцях кинув поводи. Зграя гончаків огризалася біля нори. Собаки люторили лапами землю. Скиглячи відвідчаю й безсилої злості. Дем'єн спішився. Хрипко дихаючи, він зірвав з голови жукейського картуза і змахнув під щола. Схоже, Єгер мав день видався невдалим. Дем'ян підійшов до собак, нахилився і спробував заглянути в нору. А коли підняв голову, то побачив молодого ченця, який йшов в його бік, з кенджалом у руці. Дем'ян повільно розпрямився, помітивши, що чернець замкнув за собою ворота з одного боку віадука – Різко обернувшись, Дем'ян побачив, що й на протилежному боці мосту повільно зачинилися ворота. Сивобородий чернець, який рухався до нього верхи на коні, теж стискав у руці кенджал. Дем'ян скам'янів, його зловили у пастку. Але як, як вони могли це зробити? Як могли вгадати, куди саме побіжить лисиця? Однак часу на роздуми не лишалося. З обох боків до нього наближалися озброєні кенджалами меченці. Придивившись до обличчя старця, Дем'ян визначив, що на губах його грає переможна посмішка. Вершник і кінь були не далі, ніж за 10 ярдів від нього, коли Дем'ян перевів погляд на кобилу і, пильно, не блимаючи, почав дивитися в очі коню. Він намалював в уяві страшний фінал погоні шакалів за конем. Ось вони наздоганяють її, впиваються зубами стегно, виснують на боках доти, доки вона не падає на коліна. Ноги коня подерті на шматки, а шакали люто рвуться до живота. Вигризають шматки м'яса, терзають нутрощі. Кінь б'ється від болю. Згасаючим поглядом обводячи тварини з закривавленими пащами, що пожирають її живу плоть. Кобила під Антоніо раптом різко зупинилася, не реагуючи ні на поводи, ні на шпори. Очі її розширилися від жаху. Вона захитала головою з боку в бік але не змогла позбутися пронизливого погляду Дем'яна. Раптом кобила злетіла на дибки і скинула Антоніо прямо на парапет. Лише мить його тіло утримувалося на парапеті, а потім зірвалося вниз. Без сило злетіли й опустилися руки. З горла вирвався протяжний крик, що обірвався на дні ущелини. Дем'ян різко обернувся. Молодий чернець стояв за кілька кроків від нього – Обличчя його побіліло від жаху, коли він глянув через парапет на дно ущелини. Але чорнет швидко впорався з собою і стиснувши кинджал, почав повільно наближатися до Дем'яна. Дем'ян не зрушив з місця. Він просто перевів погляд на найбільшого собаку і став дивитися йому прямо в очі. Однак тепер перед його думкою проносилися зовсім інші видіння. Собака, як заворожений, не зводив з Дем'яна очей, які звужувалися. Вона нахилила голову набік і важко дихала. Лише кілька секунд стояла вона за потім повільно повернулася. Симеон був за крок від неї. Собака стрімко стрибнув на ченця, намагаючись щепитися йому прямо в горло, але промахнувся і схопив його за плече, вирвавши шматок одягу. Симеон упустив кенджал, відступив назад і в повному здивуванні глянув на кров, що сочилася з рани. Він торкнувся плеча і насупився, Декілька митєвостей всі стояли мовчки, застигнувши, як на картині, двоє чоловіків і собака. І тут другий пес кинувся на спину Симеону. Собака кігтями вчепився в одяг, зуби його клацали. Вона намагалася схопити ченця за шию. Симеон рвонувся і пес, сильно вдарившись у парапет, завив від болю. Але вже третій собака накинувся на ченця, а за ним і четвертий. Намагаючись розкидати гончаків, Симеон схопив одну з них за горло і стиснув їй морду. Тут же знизу йому на груди стрибнув ще один собака. Симеон спіткнувся і, ніяково розставивши руки, впав. Зграя собак миттєво обліпила ченця, і його крик раптово обірвався. Дем'ян глянув на годинник. Сутичка тривала всього півтори хвилини, рівно стільки, скільки одному з собак знадобилося, щоб дістатися горла ченця і роздерти його. Тепер зграє збожеволіла від крові, і ще довгий час терзала мертве тіло Симеона. Для гончаків це ранкове полювання видалося диво вдалим. Повернувшись у замок, Пітер почав скаржитися матері. Дем'єн, напевно, переслідує іншу лисицю, бурмотів він. Наша втекла за водоспад. Кеть знизала плечима. Думаю, і я воліла б потонути, аби не бути на шматки подертою. Пітер з усмішкою глянув на матір. Почуття гумору обидва мали в надлишку, але це вже було дещо, особливо в складному підлітковому віці. Кець стиснула руку сина, але Пітер вже дивився через її плече і вказував на щось пальцем. Пітер подався назустріч дем'яну. «Ти спіймав лисицю?» – наблизившись, вигукнув хлопчик. «Гончаки небагато залишили мені на згадку, охолодив той його запал. Проте я дещо припас для тебе». Дем'ян поліз у кишеню і витяг густо просочену кров'ю хустку. «Ти можеш охрестити мене цією кров'ю?» – запитав Пітер. «Це рахується?» «Для мене рахується», – запевнив його Дем'ян. Він нахилився і вимазав кров'ю щоки хлопчика. Пітер торкнувся обличчя, побачив кров на пальцях і притиснув їх до губ. За сотню ярдів від них стояла Кейт. Вона спостерігала за ними, і їй стало ніякого від побаченого. Девід Зельцер, Гордон МАГГІЛ ОМЕН Остання битва. Розділ 14. Протягом усієї довгої подорожі до Корнуелу, Френк Хатчинс дражнив свою уяву, підігріваючи себе думками про майбутню зустріч. Він хотів приїхати першим, щоб стояти в перших рядах і бачити його, підійти до нього якомога ближче. Можливо, вдасться навіть перекинутися з ним хоч кількома словами – і отримати його благословення за все, що зробив він Хатчинс. Адже саме він, Френк Хатчинс, зібрав їх разом. Він був життєво важливим елементом у цьому величезному організмі. І якщо, звичайно, пощастить, Дем'ян Торн його виділить. Коли Хатчинс опинився на стоянці, він з радістю виявив, що жоден автомобіль не випередив його. Він прибув рано, і він буде першим. Хатчин зачинив автомобільні дверцята і рушив стежкою до притулку серед скель. Потрібно було пройти пішки з півмилі. І перш ніж Хатчинс дістався до місця збору, він почув, як унизу хвилі б'ються об скелястий берег і розгледів маяк, що блимав далеко. Хатчинс деякий час милувався морським пейзажем, потім почав спускатися вниз до морського берега. Ніч була беззоряна, темрява, хоч оковиколи, і він кілька разів послизнувся. Досягши підніжжя, Хатчинс обернувся на скелі, що стояли навколо їхнього притулку. Таємний притулок був незвичайним і дивним, і Хатчинс раптом відчув, як у ньому починає зростати хвилювання. Кров запульсувала у скронях. Він обернувся і роздивився перших учнів, що пробиралися сюди. Маленькі світлові цятки від ліхтариків, три людини, чотири, ще одна групка і ще хвиля гордості захлиснула Хатчинса. Ось він який. І він почав розставляти всіх на скелі. Перебуваючи серед учнів, Хатчинс перезнайомився з ними. Призначений час наближався. Хатчинс стояв на пляжі біля молоденької медсестри і озирався на всі боки. Кожен із присутніх вдивлявся в море. Тисячі осіб, освітлених відблиском далекого маяка, тисячі білих плям, подібно до чайок на тлі темної скелі. Ось він, прошепотіла сестра Ламонт, і Хатчинс глянув на обрій. Він відразу почув шум двигуна і свист вертолітних гвинтів. Хатчинс поперхнувся від хвилювання, коли чорний величезний вертоліт, блимаючи посадковими вогниками і кружляючи над ними, почав знижуватися і опустився на берег за якихось 50 ярдів від натовпу. Хатчинс хотів рушити вперед, але залишився стояти на тому ж місці. Тепер він вже бачив його. Той затримався на мить у отворі вертолітного люка. Хатчинс раптово задихнувся і відразу відчув, як медсестра притиснулася до нього. Її долоня торкнулася його руки. Дем'ян зістрибнув на берег і стояв нерухомо, чекаючи, поки вертоліт, злетівши, покрутиться над морем і зникне за обрієм. Запанувала мовчанка. Дем'ян підняв руки до неба. «Учні царя ночі! – прокричав він. – Я стою перед вами від імені єдиного справжнього Бога!» князя підземної імперії, скинутого з небес. Але який живе у мені? Він зволікав, потім сказав, ви чуєте мене? Кожна жінка, кожна дитина і чоловік в один голос відповіли. Ми чуємо та підкоряємося. Світло маяка знову досягло скель, вихопивши темряве обличчя, які застигли в німі покорі та страху. У цьому неясному світлі Хатченс мить вловив вираз обличчя своєї сусідки. Очі горіли збудженням, Губи були вологими. «І тепер я вам наказую», – знову пролунав гучний голос Торна, – «знайти та знищити немовля Назаритянина». Медсестра ближче присунулася до Хатчинца. «Убийте Назаритянина, і я царюватиму вічно. Якщо вам це не вдасться, то я загину». «Ні», – прошепотіла Ламонт, – «я не допущу промаху». «Убийте Назаритянина, і ви, мої учні, успадкуєте землю». Якщо вас спіткає невдача, ви безслідно зникнете. Убийте назаретянина і ви пізнаєте райську жорстокість і захоплення мого батька». Ламонт вчепилася в руку Хатчинса, і той відчув, як вона притулилася до нього всім тілом. «Якщо вам не вдасться зробити це, ви будете надовго прокляті в обіймах немічного млявого хреста. Ми чуємо і підкоряємось, хором пролунала відповідь. «Учні царя ночі не можна відкладати». «Вбийте назаретянина, і ми переможемо! Відтепер і на віки віків! Ви чуєте мене?» «Ми чуємо та підкоряємося!» Дем'ян стояв перед натовпом, звідусіль до нього долітали слова «Вбийте назаретянина, Вбийте назаретянина. Останнє прокричавши цю фразу, Хатчин срвонув до себе медсестру, і вона вчепилася в нього, на ходу роздираючи одяг. Вони тут же по звірячому схопили одне одного, зовсім забувши про інших. Хатчинсь почув крик своєї партнерки, який перекривав усі інші голоси. ДЕМ'яне, я кохаю тебе. Але ревнощів він не відчув, бо в ту мить кричав те саме. ДЕВІД ЗЕЛЦЕР ГОРДОН МАГГІЛ. ОМЕН Остання БИТВА. Розділ 15. Барбара і Дін закохалися в Лондон з першого погляду. Від їхнього чарівного будиночка в Хамстеді так і віяло затишком. Барбара з нетерпінням чекала на літо, коли можна буде порадувати нових друзів барбекю. А до чого гарні були лондонські вулички, такі вузькі та своєрідні? Барбару вразили антикварні магазини. Незабаром вона перенесла свої захоплення англійською столицею і на жителів Лондона, які здавались їй чудовими. Звичайно, серед її нових знайомих зустрічалися й такі, що поводилися з Барбарою дещо зарозуміло – Іноді здавалося, що вони просто глузують з неї. Що за слово вжив Харвей, розповідаючи їй про цих людей, Барбара порилася у пам'яті «зарозумілі». Ось саме це, а втім це мало значення. Схоже, англійцям і належало бути саме такими – «зарозумілими» та «відчуженими». Барбара розчарувалася б, якби вони виявилися іншими. Хамстен був для Барбари та Діна вершиною мрій, особливо тепер, коли вона стала матір'ю то був ідеальний куточок для виховання дитини. Наспівуючи про себе, Барбара складала список покупок. Закінчивши писати, вона заглянула в гаманець, перевірила готівку та кредитки. Потім підійшла до ліжечка, взяла на руки немовля і трохи поколесала його. Маляру зусміхалося. Коли мати поклала його назад у коляску, він простягнув до неї свої рученята. І тут пролунав стукіт у віконце. Барбара обернулася. «Привіт, Керол!» – вигукнула вона, помахавши подружці рукою. «Я зараз». Вона загорнула дитину в ковдру, збила їй волосся і, подавшись до дверей, крикнула. «Харвію!» «Так», – голос Діна долинав, звідкись із кімнат. «Я пішла до магазину з Керол». «Окей». «Малеча зі мною». «Окей». Барбара знову почала щось співати про себе. Вона повернулася і викотила візок у сад перед будинком. Коляска Керол знаходилася біля хвіртки – і Барбара поставила свою поряд. Жінки з обожнюванням розглядали своїх немовлят. «Прямо як близнюки», – зауважила Керол. «Ну, певною мірою», – повторила Керол, чомусь усміхаючись. Барбара глянула на подругу і засміялася. «Тільки після тебе», – крізь сміх видавила вона. «Ні, це я після тебе», – заходилася безглуздим реготом Керол. Зливаючись сміхом, вони вибралися на сонечко і покотили коляски вздовж вулиці. Дін деякий час постояв біля вікна, Постерігаючи за жінками, поки ті не зникли з поля зору. Потім повернувся до письмового столу, де були розкидані аркуші. Він акуратно зібрав їх у стопку. Це були фотокопії свідоцтв про народження. Він був знайомий з клерком із нотаріальної контори. І й на думку не спало що-небудь запідозрити, коли Хатчин заглянув у контору і переглянув якісь документи. Передбачалося, що молодий юрист має право цікавитись певними відомостями. Дін перегорнув свідоцтва. Потім кілька хвилин звіряв їх зі своїми списками. З'ясувавши дані, Дін витяг з портфеля радіотелефон. Зробивши глибокий вдих, він намить заплющив очі і набрав номер. «Петерсон», – заговорив Дін у слухавку, – «це Харвей Дін, адже ти працюєш у цьому секторі. ТК 1423 до ТК 2223. Зрозуміло. Чудово. У тебе ще троє в Ліверпулі». Дін взяв у руки три верхні фотокопії та прочитав адреси. Коли з покупками було покінчено, обидві жінки склали пакети на січасті під дони колясок. Вони зупинилися біля забігайлівки на X стріт Керол зазирнула в бар і повернулася з двома келихами пива. Так вони стояли, потягуючи пиво та насолоджуючись лагідним весняним сонцем. Барбара жартома помітила, що виглядає, напевно, як закінчений алкоголік, Подаючи їх крихітним синам гідний приклад. Допивши келих, вона глянула на годинник і запитала Керол. «Ти будеш іще?» Керол заперечливо захитала головою. «Час повертатися!» Піднявши долоньки своїх малюків, обидві жінки помахали ними одна одній і у веселому настрої розійшлися в різні боки. Деякий час Керол стежила, як Барбара переходила вулицю. «Яка ж вона мила!» – подумала Керол. «І яка наївна!» Але часом вона надто серйозна і не розуміє, коли люди жартують. Приймає все за чисту монету. Дитина пискнула, і Керол нахилилася і приголубила немовля. Те посміхнулося і викинуло з коляски брязкальце. «Ну ти й баловник!» Вигукнула Керол, нахиляючись до тротуару і підбираючи іграшку. Брязкальце було в пилюці, але жінка засунула його в сумку. Малюк замахав рученятами. Саймона Джеймса Фрезера, навмисно серйозно сказала Керол, поводьтеся пристойно. У відповідь дитина щось пробубоніла, і мати розсміялася. Ніколи ще Керол не була така щаслива, як тепер. Через два місяці Тоні піде у відпустку, і вони знімуть віллу на Корфу, валятимуться на пляжі і вбиратимуть сонце. І ти станеш товстим і засмаглим, звернулася Керол до синочка. Пухкий Саймон. Рожева ніжка висунулася з-під ковдри. Керол полоскотала п'яточку, сховала її під простирадло і розвернула коляску, щоб йти далі. Раптом щось майнуло перед очима і стукнуло по плечу. Керол застигла на місці і заверещала від жаху. Керол відсахнулася і страху відштовхнула трупик, всього на якусь мить випустивши коляску з рук. Але цього було достатньо. Коляска стрімко покотилася схилом. Малюк продовжував весело махати матері пухкими рученятами і посміхатися. Керол кинулася за коляскою, але не встигла схопити її. Вона побігла, намагаючись на ходу скинути туфлі на високих підборах, що заважали бігові. Коляска мчала все швидше і швидше. Керол спіткнулася, впала навколішки, тут же знову схопилася і схлипуючи кинулась слідом. Коляска досягла підніжжя пагорба, відскочила від тротуару і виїхала на дорогу. Керол навіть не встигла прикрити очі. Коли величезна вантажівка налетіла на коляску, роздавила її картонну коробку і промчала далі. Тревор Грант, що сховався в кущах, підтягнув мотузку з трупиком білки і розсміявся, привітавши себе з успіхом. Пологи були важкі. Перейми почалися задовго до належного терміну. І матері зробили кесарів-ростин. Після операції вона швидко прийшла до тями, їй дозволили поглянути на синочка, що лежав в інкубаторі інтенсивної терапії. Дитина важила всього півтора кілограма, але лікарі запевнили матір, що він цілком здоровий, і це лише питання часу. Її виписали додому та запропонували відвідувати дитину в будь-який час, а головне не хвилюватись. Дитина спала і дихала киснем. Він був одним із 12 таких же крихітних пацієнтів. Лікарі та медсестри пишалися – над сучасним медичним обладнанням палати. Відколи її впровадили, дитяча смертність у їхньому окрузі знизилася наполовину. Дві медсестри у білих халатах та марлевих пов'язках і ще раз перевірили, ще справне обладнання. Нарешті вони покинули палату і, знявши пов'язки, попрямували випити чаю. Коли вони зникли наприкінці коридору, сестра Ламонт прослизнула у двері палати. Стояла тиша, чулося тільки шипіння кисню. Ламонт підійшла до першого ліжечка, глянула на іменну табличку, потім до наступного і так, доки не знайшла потрібний інкубатор. Ламонт із цікавістю зазирнула до нього. Дитина набрала вже з моменту народження кілька фунтів. Обличчя його втратило неприємний синюшний відтінок, воно порожевішало, як і ручки, дихання стало рівним та легким. Простягнувши руку до вимикача, Ламонт перекрила в трубці кисень. Відійшла до вікна і зачекала кілька хвилин, потім знову повернулася, пустила кисень і зазирнула в інкубатор. Дитина не рухалася. Наглянула на мирно сплячу дитину, і подякувала богові. Двічі у неї траплялися викидні, якби третя вагітність стала нещастям, шансів у неї не лишилося б. Малюк народився чудовий, важив дев'ять фунтів. Очима та підборіддям він був схожий на батька, коли виросте гратиме за збірну Англії заявив її чоловік на хрещенні в тій церкві, де хрестилася і вона. У дитини буде все. Вони нічого не шкодуватимуть йому. Навколо неї в церкві лунав спів. Вона подивилася на хлопчиків, які співали в хорі, потім на чоловіка, на своїх батьків, перевела погляд на вікарія та приєдналася до співу. Хрещені батько і мати підійшли ближче до купелі. «Любі мої діти», – заговорив преподобний отець Грехем Рос. Ви принесли сюди цю дитину, щоб охрестити її, і я вимагаю в ім'я цієї дитини зректися всього диявольського, щоб ніщо бісівське не змогло спокусити вас. Зрікаємось в один голос вимовили батьки. Я називаю цю дитину, почав вікарій, Олександром Девідом, тихо підказала мати. Благословляю тебе, Олександра Девіда, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Розповернувся, притримуючи лівою рукою голову хлопчика а праву опускаючи в купіль і побризкав на обличчя дитини водою. Той пискнув, зморщив носик і розплакався. Ми приймаємо цю дитину в лоно церкви Христової та благословляємо її хресним знаменням». Сильні пальці Роса намацали на дитячому тім'ячку м'яке пульсуюче місце, і дитина назавжди перестала плакати. У своїй квартирі на одному з верхніх поверхів молода мати була на межі розпачу. Якісь варвари знову зламали ліфт, і вона не могла вивести немовля на прогулянку. Її чоловік пішов у плавання, а дитина заливалася вдень і вночі, зводячи молоду жінку з глузду. Його крики діяли їй на нерви. А сьогодні вона пропустила молоко, і воно повністю википіло. Жінка спробувала дорахувати до ста. Потім знову почала заколисувати дитину. Якоїсь миті їй захотілося вистрибнути з вікна, аби позбутися цього нескінченного крику. А там хай розбирається поліція. У передпокої пролунав дзвінок. Бурмочучи щось собі під носом, вона підійшла до дверей і відчинила їх. На порозі стояли два бойскаути і привітно посміхалися. «Доброго ранку, місіс!» – привітався один із них. «Ми прийшли, аби допомогти вам сьогодні». Вона мовчки дивилася на них. «У когось із вас є молодші брати та сестри?» «Так, місіс!» – відповів хлопчик. «І ви знаєте, як поводитися з немовлятами?» «Так, місіс, я знаю, як гратися з ними. Зачекайте тут», – попросила жінка і попрямувала до своєї дитини, завдячуючи Богові за те, що на світі існують бойскаути. Вона взяла немовля на руки і підійшла до дверей. «Можливо, тепер», – подумала вона, – «у мене буде хоч трохи спокою». Девід Зельцер, Гордон МАГГІЛ. ОМЕН. Остання битва, розділ 16. Коли зателефонував Тоні і повідомив Барбарі страшну звістку, вона спочатку ніяк не могла в це повірити. Потім, переваривши в думках те, що сталося, зомліла. Прийшовши до тями, Барбара проплакала цілу годину, а потім побігла до Керол. Але та була під наглядом лікарів, і це тривало ще два дні. Третього дня її виписали додому, і жінки нарешті зустрілися. Обійнявшись, вони розплакалися. І тепер Барбара щодня відвідувала Керол, сподіваючись, що своєю присутністю хоч трохи розвіє тугу подруги. Як тільки Барбара дізналася про трагедію, вона тут же закотила коляску в гараж і ніколи більше не користувалася нею. Тепер вона всюди носила свого малюка на руках. Кілька разів Барбара виливала свою душу Харві. «Це моя вина», – схлипувала Барбара. «Не можна було погоджуватися пити пиво. Якби я відмовилася, то, можливо…» Харвий намагався заспокоїти дружину. Але вона частенько бачила свою дитину у вісні. Він спав у колясці а та стрімко мчала вниз із пагорба. Барбара з криком прокидалася. Харві нічим не міг їй допомогти. Останнім часом він був чимось турбований і віддалився від дружини. Барбара Дін зненавиділа Лондон. У цей вечір за вечерею вони ледве обмінялися парою слів. «Світ у фокусі, який представляє Кейт Рейнолдс». Барбара поставила собі питання – Чому Харві так не подобається ця жінка? Вона знаходила її досить приємною. Звичайно, дещо напориста, але така вже її професія. А може Харві просто побоюється її? Він інстинктивно втік від агресивних жінок, як від чуми. «Доброго вечора!» – привіталася Кейт, посміхаючись телеглядачам. Харві підвівся зі стільця, щоб вимкнути телевізор. «Сьогодні перша частина нашої передачі буде присвячена загадковому явищу – яке спантеличило цього тижня і поліцію, і лікарів. Харві потягнувся до кнопки. Згадкова смерть немовля чоловічої статі. «Стривай!» – вигукнула Барбара, влаштовуючись у кріслі. Харвей знизав плечима. Смерті за низки обставин, що класифікуються слідчими, як нещасний випадок. «Харвею сядь, мені не видно!» – різко кинула Барбара. Дін підкорився, взявши келих із вином. «В одному тільки Лондоні!» – продовжувала Кейт. За останній тиждень померло 17 хлопчиків. З Бірмінгема нам повідомляють про 6 смертей. З Манчестера – про 4, з Ліца – про 2 і з Глазгоу – про 8. Барбара вп'ялася поглядом у екран. Ці цифри далеко не такі нешкідливі, як здається на перший погляд, бо вони означають зростання дитячої смертності країною на 15%. Деталі поки нез'ясовані і чіткої картини трагедії, що відбулися, немає. За винятком одного факту, Кейт зволікала, у кожному випадку жертвою стало немовля чоловічої статі. Барбара застигла, як статуя, і вчепилася в синочка. Дін обернувся до неї. Він хотів заспокоїти її, запевнити, що все добре, що він поряд і їхня дитина в безпеці. Але слова застрягли у горлі. Він так нічого й не сказав, і мовчки повернувся до крісла. Кейт тим часом представляла телеглядачам співробітниць Міністерства охорони здоров'я та соціального захисту. «Скажіть, будь ласка, лікарю Філморе, яке пояснення ви можете запропонувати зараз?» Чиновник задерся на стільці і знизав плечима. «Ну, звичайно, ще зарано робити якісь певні заяви», – Кейт обірвала його. «Але тим не менш ви визнаєте, що підвищення смертності серед немовлят чоловічої статі. Так, звичайно, тут спостерігається підйом». Але він спостерігається, наприклад, і при епідемії грипу. Камера знову зупинилася на Кейт, обличчя якої виражало тепер явну зневагу. Однак зараз ми не ведемо мову про епідемію, підкинулася вона. Ми говоримо про… Тут вона почала викидати в рахунку пальці. Про потоплених, про пожежі в будинках, автомобільні аварії, харчові отруєння. У всіх цих випадках гинули немовлята. Кейт помовчала, розмірковуючи над щойно сказаним. Філмор відразу скористався паузою і обрушив на кей цілий потік слів. Вибачте, якщо я скажу прямо, ваш панічний репортаж – це саме той стиль представників засобів масової інформації, який не робить їм честі. Мушу зауважити, що вкрай безвідповідально перебільшувати факти, підтасовуючи їх, і таким чином влаштовувати чергову сенсацію. Найбульварніші газетчики подумали б трошки перед тим, як надрукувати подібний матеріал. Камера знову замерла на журналістці, яка втратила дар мови і сиділа з відкритим ротом. Дін глянув на дружину. Вона все ще притискала до себе малюка, начебто він міг розсипатися на шматочки. «Філмор, звісно, молодчина», – подумав Дін. Саме тому вони його й обрали. Це був його найкращий виступ. Проте, схоже, Барбару він навряд чи переконав. Діну залишалося сподіватися, що Філмор переконав решту. «Що з тобою сталося?» – питання прозвучало, звинувачуючи. «Вибач, Боба, я просто не чекала», – почала виправдовуватися Кейт. «І дозволила йому нести цю нісенітницю». «Та кажу тобі», – випалила Кейт. «Це було абсолютно несподівано. Мені й на думку не спало, що розмова прийме такий зворот». «Досить, Кейт», – вибухнув колега. «Треба було триматися з ним у тому ж тоні. І не дозволити цьому негіднику втерти тобі носа». Репортер різко обернувся і вийшов з кімнати, лишивши Кейт наодинці зі своїми прикрощами. Ох ти Кембриджська зазнайко, роздратовано пробурмотіла Кейт. Подивитися на нього там, у студії під променями Юпітерів збоку легко критикувати, але загалом він, звичайно ж, має рацію. Настрій Кейт остаточно зіпсувався, їй аж ніяк не можна було дозволити Філмору приперти себе до стінки. Він просто захопив її зненацька. І журналістка не спромоглася дати йому відсіч. Адже це більш ніж дивно. Протягом багатьох років Кейт вважалася майстром інтерв'ю, де переважали наступ і натиск. Її мішенями ставали люди, у яких, як кажуть, було рильце в пушку. А ось чому Філмор повівся таким чином. Чим більше Кейт ламала над цим голову, тим більше заплутувалася у своїх здогадках. І вона вважала за благо забігти у бар і перекинути склянку вина. Повернувшись додому, Кейт відчула роздратування. Зазвичай, повертаючись, вона забирала з собою на верхній поверх Пітера, але зараз було дуже пізно, і він, напевно, спав. «Місіс Рейнолдс!» – голос, який раптом пролунав, злякав журналістку. «Мені потрібно терміново поговорити з вами, місіс Рейнолдс!» – Кейт зітхнула. «Знайшов по телефонному довіднику», – подумала вона. «Мабуть, вона стала надто відомою. Це нові й нові незнайомці ходять у неї під вікнами. Про вашу передачу, про ці смертні випадки. Демонстрація протесту одного з незадоволених телеглядачів. Саркастично виразилась Кейт. Як же все це набридає? Навпаки, заперечив отець де Карло. Я вітаю вас, ви дуже проникливі. Кейт ставила ключ у замкову щілину. Ну і що далі? Чи не можна мені поговорити з вами у домі? Кейт заперечливо похитала головою. «Вибачте, але…» «Мене звати отець де Карло, я священник. У мене був важкий день, святий отче», – втомлено мовила жінка. «Можливо, ви зателефонуєте моєму секретареві на студію і домовитеся про зустріч. Це справа надзвичайної терміновості, місіс Рейнолдс». Кейт уважно подивилася на священника. Він зовсім не був схожий на людину, від якої можна очікувати неприємностей. До того ж, він, певне, був щирим». Добре, – вирішила про себе Кейт. Нехай ця людина висловиться і заспокоїться. Вона штовхнула двері і пропустила священника. Тільки, будь ласка, говоріть тихіше, мій син спить. Кейт провела священника у вітальню. Як завжди, там панував повний хаос. Всюди валялися довідники, книги та аркуші паперу. Спочатку журналістка вирішила вибачитися за це безладдя, але потім передумала. Чорт із ним, зрештою, нікого вона не запрошувала. Кейт посадила священика у крісло, а сама скинула пальто. Вона хотіла дізнатися про мету нічного візиту. Але священик раптом дивився в стелю і заговорив. Ірод послав їх уперед, і вони перебили у Віфлеємі всіх немовлят, що народилися того ж дня, що Ісус. Про що цар випитав у мудреців? З губ Кейт зірвався стогін. Чого заради? Але отець де Карло підняв руки, заспокоюючи жінку, і продовжував. Ви повідомили у своїй передачі, що у всіх цих смертних випадках простежується загальна закономірність, жертвами виявилися немовлята чоловічої статі. Опустившись у крісло, Кейт згідно кивнула. Але інша спільна деталь, місіс Рейнолдс: усі хлопчики народилися між опівночі та шостою годиною ранку 24 березня, і будь-який хлопчик, що з'явився на білий світ в цей час, наражається на смертельну небезпеку. Якщо з ним уже не покінчено. Непокінчено, подумки повторила Кейт, який дивний священник, але ж і хватка у нього. То ви вважаєте, що їх усіх убили? Ні, я стверджую, що так воно й було. Але кому ж знадобилося вчинити цей злочин? Отець Декарло нахилився, і Кейт відчула, що він хвилюється. Руки священника тремтіли, очі блищали, він взагалі виглядав так, ніби вже не спав цілу вічність. Він знову народився, місіс Рейнолдс, так само, як і Антихрист, син сатани, що було передбачено в об'явленні. «Вибачте, святий отче!» – перервала його Кейт, підводячись із крісла. «Я поважаю вашу віру, але не поділяю її». У душі жінка лаяла себе за останні слова, не розуміючи, як допустила до свого будинку цього божевільного. Треба було негайно випровадити ненормального священника». «Ви не в повному розумінні, християнка?» – поцікавився Декарло. «Я в повному розумінні, журналістка!» – відрізала Кейт. А перша заповідь журналістки – бути Фомою невіруючим. Отець Декарло відразу вирішив скористатися цими словами, розкрив свою валізку і витяг деякі документи. Ось доказ, почитайте. Кейт неохоче взяла папери та розклала на столі. То були копії свідоцтв про народження, її очі розширилися – коли вона упізнала кілька прізвищ. «Я роздобув їх у центральній нотаріальній конторі», – пояснив де Карло. Кейт здивовано дивилася на нього, і священик продовжував. «Я, звичайно, не можу волати до вашої віри, але закликаю до вашої логіки. Кому може спасти на думку знищувати хлопчиків, які народилися в певний час? Чи не тому, хто намагається стерти з лиця землі єдину потрібну йому дитину? І хто ж це?» – запитала Кейт. «Американський посол Дем'єн Торн!» Кейто Шалешано глянула на священника і відразу залилася сміхом. «Дем'єн?» – крізь регід видавила вона, намагаючись взяти себе в руки. «Але я знаю Дем'єна!» «Ви знаєте чоловіка», – парірував священник, – «але не його душу!» «Я людина релігійна, але не фанатик. Наша віра забороняє нам наклепувати на людину!» «Якби я мала хоч краплину сумніву щодо Дем'єна Торна, – Моя віра наказала б мені мовчати. Кейт змусила себе глянути священникові у вічі. Вона посерйознішала, загіпнотизована його спокійною щирістю. Обидва так напружено вдумувалися в слова одне одного, що не почули, як Пітер, навшпиньки прокравшись коридором, причаївся за дверима. «Я спостерігаю за Торном уже 27 років», – продовжував Декарло. «З того моменту, коли його батько переступив поріг нашого монастиря», і звернувся до нас по допомогу, не знаючи, як знищити Антихриста. На моїх очах Торн перетворився на дорослого чоловіка і наважився стерти зі свого шляху всіх, хто намагався повстати проти нього. Пітер напружено вслухався, відступивши трохи в темряву коридору. «Ви знаєте Торна як чоловіка, місіс Рейнолдс?» Священник підвівся і дістав із своєї валізки папку. «Я залишу вам усі відомості, але ви повинні прочитати їх до кінця», і лише потім скласти свою думку. «Коли ви дійдете до останньої сторінки, благаю вас зв'язатися зі мною за адресою, і де Карло записав адресу на папці. Зробіть це якнайшвидше». Кейт взяла з рук папку і впритул подивилася на священника. «Я нічого не можу обіцяти вам, святий отче», – сказала вона. «Ви кажете, ніби я знаю Дем'яна як чоловіка, і не знаю його душі. Але ж я у власній душі не розберуся, тому що не можу зазирнути до неї». «Господь підкаже вам», – усміхнувся Декарло і відчув раптом незмірне полегшення від того, що скептицизм Кейт неабияк зменшився. Є знак, що виділяє Антихриста споміж інших. Ви знайдете згадку про нього в об'явленні Йоанна Богослова. А знак ви знайдете у Торна на потилиці під волоссям. Це та вроде Явола 666. «Хай допоможе вам Бог», – вимовив він і попрямував до дверей. Піте різко відсахнувся від них – і безшумно кинувся до своєї кімнати. Священник пішов, і Кейт, прихопивши папку, піднялася в спальню. У голові в неї панувала цілковита плутанина. Недовіра межувала з пекучою цікавістю. Звісно, висловлювання священника були божевільними. Але треба обов'язково прочитати записи. Кейт залізла в ліжко і почала гортати документи. Її погляд натрапив на газетну вирізку про призначення Торна президентом ради у справах молоді – Поруч, мабуть, рукою священника було зроблено кілька позначок. Коли Кейт Митю пробігла їх очима, на думку їй раптово спало інтерв'ю з Дем'єном. Він казав, що прагне дати молодим людям великі повноваження в суспільному житті. У пам'яті спалахнули пристрасність і красномовство, які тоді супроводжували його виступ. Журналістка згадала стародавнє висловлювання. «Віддайте мені хлопчика, коли йому немає шести, і я заволодію ним назавжди». Кейт здригнулася, раптом подумавши про полювання, про Пітера, про сліди крові на його обличчі після хрещення. У велику документацію отець Декарло вклав і брошуру про Торн Корпорейшн зі списком тих країн, кому ця корпорація надавала допомогу. На полях він додав свій висновок. Президент США до 40 років. Кейт спробувала розібратися у своїх думках. Довірливість – це, мабуть, найсерйозніший недолік журналіста. Але й агресивний скептицизм – не найкращий стиль у цій галузі. Кейт пригадала свого першого шефа, який одного разу заявив їй, що ніякої праці не складає кинути фразу на кшталт «ну і нісенітниця все це». Виразити або глузувати, звичайно ж, незмірно простіше. Але ж саме це в цьому випадку і було нісенітницею, хіба ні. Повне безумство. Вона страшенно втомилася. А священник скористався її втомою і запропонував їй нісенітницю. «Дем'єн Торн – син сатани. Абсурд, марення!» Кейт обернулася на бік і миттєво провалилася в сон. Вона не чула, яку спальню увійшов Пітер. Взяв у руки папку і вп'явся очима в адресу, яку залишив священник. Девід Зельцер Гордон Макгіл Омен, Остання битва Розділ 17 Симптоми були в наявності. Харвий Дін розумів, що йому загрожує небезпека перетворитися на непотрібну річ. Він боявся тепер прокидатися вранці і йти на роботу. Почував себе у присутності Дем'яна на межі зриву. Дін намагався знайти хоч якийсь вихід. Але нічого путнього придумати не міг. Від цього нікуди не втекти. Він змушений мовчати та сподіватися на краще. Його майбутнє у чужих руках. Жахливість ситуації полягала в тому, що Дін раптово виявив у собі пристрасну батьківську любов. Він був у захваті від свого синочка. Дін любив у ньому все, починаючи з крихітних нігтиків на пальчиках до волосся, яке стирчало на голові. Він любив малюка сильніше, ніж Барбару та Дем'яна разом узятих. Однак, на дума він утекти з дитиною хоч на край світу, її все одно б знайшли. Дін щось пробурмотів мотів у слухавку і глянув на Дем'яна. Ізраїльтяни вчепилися в Шредера, – заявив Дін. – Доведеться його ліквідувати, поки він іще не проговорився. Дем'ян не відривався від паперів. – Ну так зробіть це, – кинув він. – У нас немає можливості підібратися до нього, – заперечив Дін, не приховуючи відчаю в голосі. – Його ж тримають у Тель-Авіві, а ти один можеш зробити це, Дем'яне. Ти теж можеш подбати про це. Але ж я щойно сказав тобі… «А я сказав тобі», – перебив його Дем'ян, підводячи нарешті голову від письмового столу і наскрізь пропалюючи поглядом Діна. «Я ще раніше казав тобі, що мої сили будуть спадати з кожним новим днем Назаритянина. Скільки ще лишилося хлопчиків?» «Можливо, один чи два», – запевнив Дін, благаючи про себе, щоб Дем'ян залишив його у спокої. «Включно з сином». «Моїм сином?» – здивувався Дін. Але постривай, я ж тобі казав, що він народився 23 березня. Де не повір, він? Убий на тоді повірю. Задзвонив телефон, і він так вчепився в слухавку, ніби то була соломинка, за яку хапається потопаючий. Слухавці щось хлюпало, він насупився. Так, хто це? Він повернувся до Дем'яна. Це син Кейт Рейнолдс. Він дзвонить із автомата. Звідки має твій номер? Я йому дав. Дем'єн поговорив з хлопчиком і повісив слухавку. А Дін нишком глянув на нього, намагаючись вловити, чи не повернеться Дем'єн до розпочатої розмови. «Будь обережний, Дем'єне. Його мати дзвонила сьогодні вранці і хотіла тебе бачити. Мені вдалося відмовити її, але... «Чому ти мені нічого не сказав про це?» – обірвав його Дем'єн. «Я сам хотів поговорити з нею». «Але це небезпечна жінка!» – стояв на своєму Дін. Її телешоу й так уже розтривожило мені вирішувати, хто для мене небезпечний, а хто ні, відрізав Дем'ян з потемнілим від гніву обличчям. Знайди її телефоном і передай, щоб сьогодні вдень приїхала до мене додому. Але й не думай проговоритися про Пітера. Ти господар, буркнув Дін і зробив позначку в блокноті. Коли Дем'ян покинув кабінет, Дін із полегшенням зітхнув. Харь рано покинув будівлю посольства. Його мучили страх і сумніви. Автомобіль влився у вечірній потік машин, і нісся крізь місто на північ. Він поставив машину в гараж, увійшов до будинку і прямо з порога гукнув дружину. Відповіді не було. Він зазирнув у кухню та їдальню. Може, вона вийшла кудись? Хоча зазвичай вона лишала йому записку. Він хлюпнув у келих спиртного і сходами піднявся до свого кабінету. Відчинивши двері, він завмер ошалешено дивлячись на безлад, що постав перед очима. Барбара з дитиною на колінах сиділи в його кріслі. Навколо неї на підлозі розкидані папери. Тут же валялася перекинута картотека, ящики висунуті. «Якого біса?» – почав Дін і рушив уперед. Барбара вся зіщулилася і міцно притиснула до себе дитину. Обличчя її спотворилося гнівом, очі почервоніли від сліз. «Не підходь до нього!» – закричала вона – «Вбивця! Ти з глузду з'їхала!» Дін спробував зробити крок у її бік. Барбара схопила ножа для розрізання паперів і виставила його перед собою. Дін з побілілим обличчям застиг, як вкопаний. «Тільки торкнися до нього, і я тебе прикінчу!» – видавила дружина. «Як ти прикінчив усіх цих діточок!» Дін протестуючи відкрив рота, але не зміг видати ні звуку. «Сьогодні приходив священник!» – випалила Барбара. І розповів про Дем'єна Торна. «Заперечуй, заперечуй все!» – майнула в голові Діна думка. І він заговорив охриплим голосом. «Ти хочеш сказати, що віриш цим релігійним маньякам, які...» «Ні!» – обірвала його Барбара, дряпаючи ножем стіл. «Я сама знайшла докази» – і простягла йому копії свідоцтв про народження. Крити Дінові не було чим. Він труснув головою і почав терти обличчя, ніби отримав удар у щелепу. Вигляд його був жалюгідний. Ненависть у Барбарі миттю зникла. Вона підійшла до Діна. «Заради Бога, Харвею, допоможи священникові знищити Дем'яна. Дін глянув на дружину і кивнув головою. Окрилена його згодою, Барбара кинулася до чоловіка. «Він каже, що ти можеш це зробити. Дем'ян довіряє тобі. Харвею, будь ласка, зв'яжися зі священником. Заради любові до Бога. Заради любові до сина». Дін обійняв дружину. Вони стояли серед усього цього хаосу, притулившись до дитини і похитувалися з боку в бік. Девід Зельцер, Гордон МАГГІЛ. ОМЕН Остання битва, розділ 18. Будучи дитиною, Кейт незмінно пробуджувала у своїх родичах та їх знайомих одні й ті самі почуття. І її вважали надмірно самовпевненою, і з цим тавром вона й росла поки не вирушила вчитися до Лондона та Парижа. Ось уже там Кейт розгорнулася на повну котушку. без жодних докорів сумління лягала в ліжко з кожним зустрічним. Вона сама знайшла Френка і вискочила за нього заміж на загальне захоплення своїх родичів. Коли Френк помер, всі вирішили, що Кейт неодмінно зламається, бо ця трагедія була в її житті першою. Але ніхто не побачив у її очах навіть сльозинки. З того часу в Кейт було ще троє чоловіків – вона сама їх вибирала, була з ними щаслива і сама відмовлялася надалі від них. Кейт розповідала їм про Френка, але забороняла лісти в душу. І вдалося зберегти зі своїми колишніми партнерами дружні стосунки. Кейт часто повторювала, що першою ознакою зрілості є здатність зберегти дружбу з колишнім коханцем. Однак у холодні години нічної самоти вона жадала близькості з тим, з ким неможливі після розлучення жодні стосунки – Прокинувшись вранці, Кейт відкидала свої нічні мрії, як сентиментальне романтичне марення. Самовпевнена… впевнена в собі професійна журналістка. Так, так усе й було, поки вона не зустріла Дем'єна Торна. Кейт прокинулася цього ранку, чіпляючись за уривки сну. Спочатку вона ніяк не могла зрозуміти, де знаходиться, а потім одразу згадала. «Божевільний священник та його божевільні теорії». За сніданком Кейт намагалася зосередитися на паперах і ранковому повідомленні по радіо. Але вчорашня розмова з Декарло постійно лізла в голову, перебиваючи всі інші думки. Діставшись до письмового столу, Кейт зателефонувала до посольства. Вона ще точно не знала, що скаже, але вже щось придумає. Все залежить від того, хто зніме слухавку. Проте проблема вирішилася сама собою. Торна не було вдома. Кейт продиктувала записку для нього і постаралася відразу забути про Дем'яна. Вона почала переглядати пошту, потім пробігла очима свій тижневик, але так і не змогла зосередитися. Її мозок нагадував цього ранку засмучене банджо з струнами, що тремтіли невлад. За півгодини Кейт здалася. Це було зовсім погано. Вона згоряла від цікавості і нічого не могла з цим вдіяти. Закривши тижневик, Кейт піднялася за письмового столу і попрямувала до бібліотеки – там вона попросила всі газетні матеріали щодо Дем'яна Торна. Бібліотекар скорчив гримасу. «Чи не збираєтеся, ви знову брати в нього інтерв'ю?» Кейт обдарувала його променистою усмішкою. «З такими людьми необхідно підтримувати дружні стосунки, інакше тут доведеться стерчати цілу вічність». Вона взяла добірку і почала читати її з самого початку. Із нотатки про няню Дем'яна на ім'я Чеса, яка повісилася під час свята в Пірфорді – коли Дем'єну було всього чотири роки. Газетна вирізка пожовкла від часу. Кейт перевернула сторінку і почала читати далі. Місіс Кейті Торн, дружина американського посла, сильно постраждала під час падіння у своєму заміському особняку. Вона була вагітна та втратила дитину. Катерина Торн померла за таємничих обставин, викинувшись із вікна лікарні. «Господи!» – видихнула Кейт. «Роберт Торн!» Вона, звичайно, знала про нього. Це було частиною трагедії Дем'єна. Потім йшли газетні вирізки про процвітання та зростання впливу Торн Industries. Було згадано історію якогось Вільяма Ахертона, виконавчого директора компанії. Він потонув під час уікенду на дачі Торнів. Трагедія сталася на річці біля заміського особняка. Повідомлялося, що Ахертон під час гри у хокей провалився під кригу. Слідом за цією заміткою стояла інша – про трагедію з Девідом Пасаріаном, шефом відділу сільськогосподарських досліджень компанії Торн Індастріс. Він загинув, коли у приміщенні з його відділу проходила екскурсія учнів зі школи Дем'яна. Цей випадок у порівнянні з іншими був дуже коротко викладений, ніби газетярі взагалі не надавали йому жодного значення. Кейт скривилася, помітивши на своєму пальці крапельку крові. Вона виявляється, сиділа й гризла нігті чого ніколи не робила в житті. Як зачарована Кейт продовжувала читати. Кузен Дем'яна Марк помер у віці 13 років. 13, але чудно прошепотіла Кейт. Всього на рік старший за Пітера. Далі вона не змогла читати. Досить. Обличчя Кейт спотворилося від цієї інформації. З пальця продовжувала сочитися кров. Кейт ходила у ванну та сполоснула руки. Смерть та руйнування, трагедії та загадковість – Нещасні випадки без видимих причин. Та й той труп у студії ніхто не впізнав. Тут була ще одна таємниця. Кейт. Журналістка обернулася та побачила на порозі свого секретаря. Хтось на ім'я Харві Дін щойно зателефонував з американського посольства. Він передав, що тебе хоче бачити посол. Ти запрошена сьогодні на обід до його заміського особняка. Кейт подякувала і витерла чоло. Раптом її охопило хвилювання. Нісенітниця – все це. Поводиться як школярка, яка збирається на свій перший бал. Кейт подивилася в дзеркало і показала своєму відображенню язика. Вона повернулася до письмового столу і знову зазирнула до свого тижневика. Якщо вона поїде до Пірфорду, доведеться відкласти дві зустрічі. Нічого обійдуться. Ці можуть і зачекати. Зрештою, якщо вже так закортить, вона пояснить режисерові, що уточнювала деякі деталі. Звичайно, для режисера Кейт могла вигадати будь-яку історію, але обманювати себе не було жодної потреби. Адже не існувало жодної вагомої причини, яка спонукала її до візиту. Їхала вона лише тому, що він хотів її бачити. І все, простіше не буває. Поки Кейт їздила по околицях Західного Лондона, вона то підспівувала пісенькам, що долинали з динаміків приймача, то відповідала на запитання радіовікторини. Але як тільки машина вилетіла на заміське шосе, гуркіт двигуна заглушив всі інші звуки. Кейт вимкнула радіо і почала уявляти свою розмову з Дем'яном. «Вчора ввечері до мене приходив священник», – голосно казала Кейт собі. «Невже? Він заявив, що ти син сатани». «Сатани?» – Кейт усміхнулася. «Ти щось чув про загибель немовлят?» «Так. А ти знаєш, що всі вони народилися між опівночі...» Та шостою годиною ранку, 24 березня. Так, щось у цьому є, чи не так. Кей струснула головою, щоб позбавитися від мани. Навколо тебе ввесь час вмирають люди. Кей зробила над собою зусилля та спробувала посміхнутися. Перед очима знову з'явився обгорілий труп. На якусь частку секунди їй раптом захотілося розвернутися і втекти звідси, якщо в неї залишилася хоч крапля здорового глузду, Треба триматися подалі від Дем'єна Торна. Але думка ця відразу зникла. Кейт уважно стежила за дорогою і невдовзі виринула на фінішну пряму. Брамник повідомив Кейт, що на неї чекають. Вона підрулила до особняка. На порозі з'явився Джордж, слуга Дем'єна, і, вклонившись, пропустив її до будинку. Кейт мерзлякувато зіщулилася, вийшовши з автомобіля. Тут було холодніше, ніж у місті. «Посол у кабінеті, пані», – доповів Джордж. «Дякую», – відповіла Кейт і подумала про себе. «Непогано мати лакея, а заодно і кухарів, і шофера, і масажиста, і…» «Кейт, як це мило, що ви приїхали», – сказав Дем'ян, підводячись за столу. «Хочете випити?» «Ні, дякую. У мене і так після цієї поїздки голова, як качан капусти. Тоді можна подихати свіжим повітрям. Прогуляємося околицями», – запропонував Дем'ян. «Чудова ідея». Кейт спостерігала, як він одягався в замшовий піджак. «Так», – прикинула вона, у нього прекрасні очі та овалобличчя. Цікаво, скільки дівчат він мав у коледжі і скільки після закінчення. І чому про них ніхто ніколи не згадував?» Застібаючи на курці блискавку, Дем'єн на силу придушив позіхання. Найсильніша втома проглядалася, навіть крізь засмагу. «Цікаво, звідки в нього ця втома?» Кейт зібралася запитати Дем'єна, але стрималася. Зрештою, це не її справа. «Ви готові?» Поцікавився Дем'ян, відчиняючи вікна та двері. Кейт пройшла повз нього на терасу, і вони попрямували до саду. Якоїсь миті Кейт раптом озирнулася на будинок, прикидаючи, з якого вікна з петлею на шиї вистрибнула няня Дем'яна. Торн провів її через розарі до паркану, за яким земля спускалася до річки. Кейт слухала Дем'яна і ніяк не могла збагнути, коли ж нарешті він пояснить, навіщо запросив її сюди. Біля паркану вони озирнулися, щоб іще раз подивитися на особняк. Знаєте, сказав раптом Дем'ян, якщо я колись стану президентом США, то перше, що я зроблю, перенесу мій заміський будинок з усім господарством і оточенням до Сполучених Штатів. А я була першою, хто встав би у вас на шляху, заперечила кейт. Ви, американці, вже відвезли і лондонський міст, і королеву мері, Дем'ян лукаво посміхнувся. А якщо серйозно, – продовжувала Кейт, – чим Англія так запала вам у душу? Ну, не знаю, – простягнув він, знизуючи плечима. Думаю, серце будь-якої людини залишається там, де пройшло її дитинство. Моє пролетіло тут. Англія для мене – країна втрачених радощів. Кейт метнула на Дем'яна уважний погляд, зважуючи на думці, наскільки слова Торна могли відповідати дійсності. Проте Дем'ян задумливо дивився на будинок. «Думаю, що якби мій батько був послом у Гренландії, я так само пішов би його стопами». Взявши Кейт за руку, Дем'ян захопив її за собою по алеї. «Тут я провів найщасливіші дні в моєму житті», – тихо промовив він. Настрій його різко змінився. «Ходімо», – покликав він Кейт. «Я покажу вам річку, де мешкає старий Нік». «Старий хто?» Але Тор не відповів. Він легко перемахнув через паркан і бігцем попрямував до річки. Господи Всевишній, подумала Кейт, старий нік та син сатани, що далі. А поки Кейт наздоганяла торна, вона раптом усвідомила, що той нічого не спитав у неї про Пітера це було надзвичайно, однак і вона жодного разу не згадала про сина за весь ранок. Кейт відчула уколе совісті. Біля річки Дем'ян зупинився, потім виліз на старі дерев'яні містки над вузьким струмком, що впадав прямо в річку. Торкаючись старих поручнів, він схилився над струмком і дивився на воду. Коли Кейт досягла містків, вона встигла порядком захекатися. «Він десь там», – сказав Дем'ян, показуючи пальцем на воду. Кейт вдивлялася в струмок і ніяк не могла збагнути, що Дем'ян збирався там побачити. «Чи кого?» «Це найбільша щука, яку вам колись доводилося бачити», – пояснив він. «А, то це значить риба», – сказала Кейт і відчула себе дурепою. «Так, і їй вже щонайменше 40 років. Вперше ми зустрілися, коли мені було всього 4 роки. І ось того часу ми дружимо з нею. А вам відомо, що старим ніком називають у цих місцях диявола?» – випалила Кейт. «Звісно, знаю. І ім'я це чудово підходить щуці». Кейт уважно подивилася на Торна. «Ви вірите у Бога?» Питання було поставлено якось без її волі». Але Дем'єн, навіть якщо й почув, не звернув жодної уваги на останні слова Кейт. Він просто усміхнувся і схилився ще нижче. «Дивіться, ось вона!» «Де?» – Кейт нахилилася, вдивляючись туди, куди вказував Дем'єн. «Та ось, дивіться!» Раптом пролунав тріск. Кейт відчула, що зісковзує, і, скрикнувши, впала в струмок. Опинившись у воді, вона раптом уявила, що потрапила прямо у величезну зубасту пащу щуки – і почала шалено бити руками і ногами. Крижана вода оглушила Кейт, вона поринула з головою в струмок, потім стрімко виринула, жадібно хапаючи повітря і випльовуючи воду. Ярдів за 50 вона смутно розрізняла крізь бризки обрисі особняка, а попереду, все більше затягуючи її, вирувала річка. Кейт знову пішла під воду, відчула, що її ноги торкнулися дна струмка і відразу зачепилася за коріння дерев. Вона знову запанікувала. І виринувши, заколотила руками по воді. І тут погляд її впав на Дем'єна. Їй здалося, що він усміхається. Але Кейт бачила його нечітко. Простягнувши руку, вона намацала обломлений поручень і вчепилася в нього. Потік був стрімким, і Кейт були потрібні всі її сили, щоб подолати течію і вибратися на пагорб. Нарешті вона опинилася в безпеці, замерзла і напівжива від жаху. Дем'ян опустився навколішки і схопив її за зап'ястя. Кейт начинила опір, коли він витягнув її з води і на руках переніс на берег. Вона плювала воду, трясла і хитала головою, щоб вода вилилася з вух. Дем'ян запропонував їй переодягнути.